Fyrsta ættartabla, hafði þingarnolda, afkomendur finnva. Efstur er finvi. Af honum eru Myriel, fyrsta lagi og svo indís vanjakona. Af Myriel, Fjanor og konar hans Nertaniel. Afkomendur þeirra, Mæros, Maglor, Selegormur, Karanþýr, Kúrfinnur, sem er fæðir Selebrimbors sem smíðaði máttarbauganna Amráði og loks Amráðsi Áfkomendur indísar í fyrsta legi Finnkólfur og hins, hins, hins vegar Finnfinnur og maki hans arfin af Svanahöp Áfkomendur Finnkólns Finnkón, Túrkón og síðan Árheiðil á, og maki er Jóll Áfkomendur Finnkóns Gilgalað afkomandi Túrkons, Yðril, Silvurfætla og Maki Túor, afkomandi þeirra Jærendill, Maki Elfing, afkomandi þeirra Elrond í Róadal og Loks Elros konungur í Númenur. Afkomandi Árheiðils og Jóls er Mægill. Þá er það afkomandi og Arvinar af svona höfn. Það er fyrst Finnráður félagundur, þá Orðráður og afkomandi hans Finn Duila, þá Ángráður, þá Agnor og Logs Galadriel. Blasiða 346